«Брати, я приїхав сюди здалеку, з самого Києва, щоб просити у тебе для сина Ростислава руки твоєї доньки Анки та військової допомоги проти Батия. Не приховаю, що далеко по світу рознеслася слава про незрівнянну красу королівни, її розум та дівочесну тлизь, а про твою військову силу начуваний кожен на Росії. «Дякую, брате, за добрі слова, відповів Бела. Шкода, що королева і моя донька Анна зараз відсутні і не можуть їх чути, а то вони дуже тішилися ними. Однак я їм передам їх, щоб вони знали, як високо шанують у світі угорську королівну. Їм буде приємно це знати. Гаразд, брате, тепер ми хотіли б почути твою відповідь. Відчуваючи внутрішнім чуттям нещирість короля, князь Михайло вирішив не церемонитися і піти на пролом що ти нам скажеш? Чи буде твоя згода на шлюб княжеча Ростислава з королівною Анною? Бела випростався, примружився, ніби збирався з думками, а потім тихо сказав. Княже, ти знаєш, що я прийняв у мою землю хана Катяна Зордою, Ордою, мого дядька по матері? Знаю. Але ти не знаєш, якого лиха накликав я цим самим на себе і на свій народ. Батий вимагає «Щоб я вигнав у половці в геть?» «При чому тут хан Кочан, брате?» «Я питаю про королівну Анну». «Е, зв'язок тут прямий. Ось і ти приїхав не так по мою дочку, як шукати союзу проти Батия. Я це знаю. Та щоб ти зрозумів, послухай, що пише клятий язичник». Король щось шепнув то той подав червону теку, що лежала на високій конторці біля вікна. Король винів з неї два пергаментні аркуші, і один з них, розправивши, притиснув льовою рукою. Ось той лист, написаний язичницькими літерами татарською мовою. Брат ордену проповідників Юліан ходив у велику Угорщину, і, повертаючись назад через землю Суздальську, одержав його від князя Суздальського, а той і відібрав його від ханських послів, що їхали до мене.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 Так він погрожує всім. Я не хочу ще одної погрози із-за моєї доньки з київським княжичем. Зрозумій мене, брате, так, як я тебе розумію. Ти хочеш військового союзу зі мною, щоб спільно стати проти Батия, бо він уже підійшов під твої стіни. А я не хочу, щоб він взагалі потикався в Угорщину. Досить мені й того, що Котян зі своїми половцями навів його на мій слід а тепер ще й ти хочеш підбурити Батия до нападу на мою землю. Михайлов Севолодович розвів руками. Ну от, усім і так. Моя хата з краю. Брате, ти робиш велику помилку. Чи так, чи інак. Або ти коли-небудь добереться і до тебе. Згадаєш, поїх слова. Згадаєш, та буде пізно. Якщо ми, ти, я, князь Данило, польські князі, не об'єднаємося, та не зупинимо Батия, тоді вже ніхто його не зупинить. Може, він далі і не піде, якщо його не дражнити. Мала на це надія, вигукнув роздратований князь Михайло. Він хоче підкорити весь світ. Такий, кажуть, заповіт своїм синам та онукам дав умираючий Чінґіс-хан. Бела впустив голову, довго думав, потім, зітхнувши, відповів Коли б же, брате, я сам правив Угорщиною. Так де там? Наплодилося стільки своїх королев'ят-можновладців, бояр-банів, що не знаю, як їх і приборкати. Не я їм, а вони мені кажуть, що робити і що чинити. Мало не зіпхнули мене в сторону, коли дізналися, що я дав притулок хану котяну. Ось так, княже, ні, не можу я піти на союз з тобою, ні на шлюбний, ні на воєнний, бо страшно мені не тільки батиє, а й ворога домашнього. Це твоє... «Останнє слово?» «Так, це моє останнє слово». Київські князі переглянулися і ручку підвелися, вийшли за столом. Михайло Всеволодович, зблідлий, враз постарілий, скрушно похитав силою головою. Він мало не плакав. В одну мить розбилися, розлетілися усі його надії. З ким же рятувати Київ? З одним Данилом Галицьким? але з ним вони вже виступали проти татар на кальці, і що з того сталося? Ех, королю-королю, зітхнув важко, нерозумно чиниш. І нас залишаєш на поталу, і себе підставляєш під удар. Та що вдієш? Залишайся здоровий, а ми рушимо до князів польських. Може, у них знайдемо те, що шукаємо. По від'їзді князя Михайла Згалича минув тиждень. Потім минув другий. Данила Романович не знаходив собі місця. «Де ж поділася сестра?»